Справжнього робітника Жнуть на Україні серпами Що їх форма значно Кругліша, ніж у сусідніх Країнах Щодо давніх тасів То, як показують Знахідки в розкопках Серпи мали тоді вигляд півкола А скорше Півеліпса Поділеного по довгій вісі Крім вівса, проса гороху, то що справжні хлібовини, як пшеницю, жито, ячмінь, завше жнуть. А коли й косять, то тільки у випадку великого неврожаю. Тоді ці хлібовини, так само як овес та гречку, косять, прив'язуючи до коси так звані грабки рід грабель, що їх довгі зубці ступнево зменшуються в довжині. Звжаті чи скошені стебла збирають у снопи та перев'язують перевеслом, тобто джгутом з стеблин тої самої рослини, що її жнуть. Снопи потім складають у полукопки та копиці, а потім, якщо їх не молотять, тут таки на полі молотарками, як це тепер все більше поширюється, то звозять до клунь, де вони лежать до обмолоту. А взагалі, Клімат України цілком дозволяє молотити без попереднього сушення снопів в осетях, що їх з винятком північних частин Волині та Чернігівщини на Україні зовсім немає. А як свідчить Шафонський, не було навіть і в таких повітах, як Ніжинський. Щодо вказаних північних місцевостей, то там осеть грає досить важливу роль в господарстві. Осить будують чи в самій клуні всередині, чи окремо від неї, але й у цьому останньому випадку неодмінно під дахом. Складається осить з підземної грубки та з поставленого над нею зовнішнього зрубу для складання снопів. У цьому зрубі є також вікно, кудою й подають снопи. Молотять на Україні, звичайно, на гладко вичищеному та міцно утрамбованому току. Інші способи молотіння зустрічаємо тільки на крайньому півдні України, де вони були запозичені в сусідніх народів. Це так званий гарман, цебто той самий тік, тільки більший. На гармані розкладають снопи та ганяють по них коней що вимолочують зерно копитами. Або тягнуть по них також кіньми коток, цебто кам'яний циліндр з глибокими вздовжними колодками. В Бесарабії вживають так звані декани, цебто болгарські, чи краще сказати, загально-середземноморські, у старих римлян. Знаряддя, що складається з загнутої догори на передньому кінці дошки, щось подібне до дна саней. До нижнього боку цієї дошки вбивають кремневі уламки. На нижній ковбані молотять цим самим знаряддям, що його звуть там м'ялкою. І де в ньому замість шматочків кременю повбивані невеликі шматочки заліза що дроблять та м'ягчать солому для скотини. А дехто з хазіїв для годування скотини, особливо овець, молотить снопи в околот, цебто не розв'язуючи їх. Тоді певна кількість зерна зостається в них та йде на споживу вівцям, замість того, щоб давати їм зерно окремо. Прочищене від полови, Старанно перевіяне та трохи просушене на сонці зерно осипають потім до сипників у коморі. Це, як вона зветься на правобережжі, в піхлірі. Подекуди утримується ще й первісний спосіб переховування зерна в ямах, тобто у своєрідних люхах, більш-менш у формі груші, що викопані в землі, старанно обмащені глиною, та чисто вбиті березовою корою. Такі ями з щільно приладженою лядою, охороненою ще до того від дощу, невеличким у два схили дашком,